Centrul Creștin Cluj și sunt împreună aici cu păstorul lor, Denes, și cu păstorul de tine, Gelu. Adicați-mi picioare toți cei din Cluj, toți în picioare, bine veni la noi și acolo. Denes de Radu, văd că nu vă place, l-ați trimis în cea parte. Las că se împretenește cu Salem aici la... Oricum, e, e, e bine vă tot să tineri căsătoriți cu copii, uite-te, sunt mai tineri ca mine și toți au niște bebeluși în brațe, incredibil, la Cluj merg lucrurile mai repede acolo. Oricum, o să fie fain să avem la conferință, cei care chiar după programei trebuie să plece, dar dă-le o mână, poți să-i cunoști înainte, dar o să fie fain să avem pentru prima dată la conferință. Denis, un păstor care a fost chemat să slujească în Cluj, orașmare, acolo și ne bucurăm să putem vorbim cu el am văzut că avem același ADN ne -o, ne a plăcut să vorbesc împreună cu cu Randu, cu Agello și cu Dennis. Țineți ca să încep vă citesc că vă citesc ceva ce com băiatul s la tatăl lui care e pastor, scrind o predică. Cum știi ce trebuie să spui? El întreabă băiatul: "Da, de ce? Dumnezeu îți spune taxo?" Dar atunci de ce tot râzi peste unele rânduri? Și încă unul, vă mai zic, lider de la biserica, copilul, întreabă pe, pe Johnny, și spune-mi, te rog, le întreabă liderul ăsta, zice, tu te rogi înainte de mâncare? Zice, nu, zice, ce nu trebuie? Mama, e o bucătrează destul de bună. <răzări> și mama... Ne bucurăm să fim astăzi aici și vom, ca în orice, în orice seară, ne vom îndertea la Cuvântul lui Dumnezeu. În seara, să-mi permite microfonul mai târziu un pic, așa că dacă o să-mi târziu, MC-ul îți devină, eu nu am nicio vină. Aș vrea să deschideți astăzi Cuvântul Domnului la Absamlul 149 cu versetul 5 unde vom începe. Ne bucurăm pentru toți care sunteți aici. Cine pentru prima dată este, vrem să spunem un bun venit, așa că la Salem, este pentru prima dată cineva aici, în afara de cei din Cluj, în afara de cei din Cluj. Prima dată, prima dată, bine ați venit, și acolo, bine ați venit, și în spate, și acolo, și aici, incredibil. Bine ați venit, sperăm să vă simțiți bine, să vă simțiți bine între noi și vă setăm să vă înscrieți la conferință, o să fie fain. Trebuie să vă zic ceva, ați găsit psalme, în mijloc mijlocul Bibliei, nu are rost să răsfăiți mult, în mijloc. Uh, prima dată, Laura, e prima dată în istoria conferinței și e a patra care o facem, când în prima săptămână, deja de toate locurile la sale sunt rezervate. Deci, trebuie să vă spunem pe cei care vă mai scriu din țară, aveți să preteni pe mes, deja numai locuri la internate vor fi. Așa că hotel deja e plin, prima săptămână s-a umplut tot. Așa că se așteaptă să fie ceva fain. pe venit așa din Cluj, ei au rezervat și așa bisericile au rezervat din timp și gata, nu mai sunt locuri la hotel, dar sunt locuri la internate, că, slavă Domnule, avem internate aici, Vlad. Înțelegi? Avem internate. Psalmul 149, versetul 5, ați găsit? Spune așa cuvântul Domnului, să salte de bucurie credincioșii lui îmbrăcați în slavă. Ce înseamnă să salți? Vlad, hai să te rogă, arată-mi ce înseamnă să salta, că suntem curia. Cum? Cum salta o persoană? Nu, no, așa nu salta, așa e slav. Saltă ca adevărat. Cum saltă o persoană bucuroasă? Sa, sare în sub stare. Numai atât să poți. Tu n-ai făcut basket. Zice, spune, mulțumim oricum. Să salte de bucurie. și lui îmbrăcați în slavă să scoată strigări de bucurie în așternutul lor. Când n-au alți oameni care dorm cu ei. În cei trezesc. Când n-au camera lor personală, știi? Și eu cu cameră personală Ligia aproape de noi cum vorbesc un pic mai tare în perete bate Ligia îmi cer să dormi, ea cu dopuri în urec tot m-aude, incredibil să saldă de bucurie credincioșilor îmbrăcați în slavă, să scoată, strigăte de bucurie în așternutul lor și întoarceți la faptele apostolilor capitolul 16 versetul 16 data viitoare mai înveți să sald să, să strigă-te acolo, trebuie să te chem faptele apostolilor capitolul 16 Versetul 16 Unde-i David, Suciu? David? A, ești acolo negru, nu? când ești negru nu mai te văd. A, am voie să zic sau nu? Am voie să zic. Da! Dar voi de ce, ce bate din până? N-am înțeles. Care-i ideea? Nu știți nimic acum, că nu a fost nimic oficial, nu fost nicio conferință a fost nicio conferință de presă, cum? Bateți din palmea așa repede. David, fie sentență, vă faceți că nu știți. Nilia, de ce e răstă așa? Să vedeți surpriză. David o cerut în căsătorie pe Teo. Așa că, ne pregătim pentru nuntă. o venit și beche din Germania să-l salute pe David. Fratele-i e frate care se căsătorește Bine ai din Germania vechi Ok, ați găsit? Fapte 16 cu 16 Abia citim Biblia, când mai predicăm, atenție Fapte 16 cu 16 Pe când ne duceam la locul de rugăciune Ne-a ieșit înainte o roabă Nu o roabă ca în Aia cu care duci lemne Uite o roabă O roabă Care avea un duch de ghicire Prin ghicire i-a aducea mult câștig stăpânilor ei. Roaba aceasta s după Pavel și după noi și striga, oamenii aceștia sunt robei Dumnezeului celui preanal și ei vă vesteți calea mântuirii. A făcut așa ai în timp de mai multe zile. Pavel necăjit s-a întors și a zis Duhului, în numele lui Iisus Hristos îți porunce să ieși din ea. Și a ieșit chiar în ceasul acela. Când au văzut stăpânii roabei că s-a dus nădejdea în câștigului lor, au pus mâna pe Pavel și pe Sila, Și-au târât în piața înaintea fruntașilor. I-a dat pe mâna drăgătorilor și au zis, oamenii aceștia ne tulbură cetatea, sunt niște iudei, care vestesc niște obiceiuri pe care noi romanii nu trebuie nici să le primim, nici să le urmăm. Norodul a ridicat și el împotriva lor și drăgătorii au pus să le smulgă hainele de pe ei și au purunci să-i bată cu nuiele. După ce le-a multe lovituri, i-au aruncat în temniță și au dat în grijă temnicerului să-i păzească bine. Temnicerul, ca omul care primise o astfel de poruncă, i-a aruncat în temnița dinăuntru și l a băgat picioarele în butuci. Pe la miezul nopții, babă și Silas se ruga și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși îi ascultau. Deodată s-a făcut urmare cu tremuri de pământ, așa că s-au clătinat temeliile temniței, în dată s-au deschis toate ușile și s-au deslegat legăturile fiecărea. Temnicerul s-a deșteptat și când a văzut ușile temniței deschise, a scos sabia și era să se omoare, că își credea că cei închiși au fugit. Dar Pavel a strigat cu glas tare, să nu-ți faci nici un rău că și suntem aici. Atunci temnicerul a cerut o lumină, a sărit înăuntru și tremurând de frică s-a aruncat la picioarele lui Pavel și a lui Sira. I-a scos afară și le-a zis, domnilor, ce trebuie să fac ca să fii mântuit? Pavel și Silei au răspuns, crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Și au vestit cuvântul Domnului, atât lui cât și tuturor celor din casa lui. Tennicerul i-a luat cu ei, cu el, chiar în ceasul acela din noapte, le-a spălat rănile și a fost botezat îndată el și toți ai lui. După ce i-a dus în casă, le-a pus masa și s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu. În seara aceasta vreau să vorbesc repede despre un subiect interesant. Și l-am intitulat astăzi Cheia care deschide uși. Cheia care deschide uși. Haideți să ne rugăm și uh, începem. Datăs mulțumesc pentru seara aceasta. să-ți mulțumim, doamne, că am simțit prezența. Datăs mulțumim că doamne, am neam auzi cum tu schimbi vieți și schimb în continuu viețile noastre și îți mulțumim pentru Luiza și modul care a schimbat viața ei. Datăs mulțumesc că în continuare tu vrei să ne vorbești și îți mulțumesc că sunt aici persoane care sunt pentru prima dată și chiar și lor vrei să le vorbești în această seară și nu stai aici la întâmplare, chiar dacă le-ai invitat un prieten. Toi ai vrut ca ieși Sofia aici. Îți mulțumesc tuturor cei care sunt parte din biserica noastră și să aici și să le vorbești celor care sunt din Cluj și să aici și vrei să le comunici ceva. Măroca, Doamne, tu să le ai cădul tot ce sunt să se folosească de mine. Măroca inimile noastre să fie gata să primească cuvântul, să nu ne împotrivim cuvântului, să fim, Doamne, oameni care să îl primim cu bucurie și să îl împlinim în inima noastră. În numele lui Isus Hristos, mă rog. Ciostul ne răspund? Amin. Amin, așa să fie. La vârsta de 12 ani, când am înclasa a 7-a, M-am întors la Dumnezeu cu adevărat, cu toate că eram uh, dintr-o familie de creștini, tata uh, predicator și pastor. La 12 ani eu l-am întâlnit pe Dumnezeu și atunci țin minte că era, eram în școală cu Florin Murc. Cine a fost la Generală 8 în școala aia? Generală 8. Câți sunteți? Wow! Puțini. Bun, dar uh, Generală 8, uh, o școală, era acolo, bunicul lucra la Plafar plante medicinale și era chiar aproape de unde lucra bunicul. Și tatalul Florin era mare meșter acolo în, în, în școală. În școală, odată ce am început să le spun celor celorlați că sunt creștini, am avut o problemă. Nu știu dacă florintul îl știai pe un unuțaș. Dacă mai ții tu mi Era un, un tip blond, era clasa 8-a, noi eram a, a șasea și a șaptea treceam pe așa. Era un, un unuțaș care de când îi spuneam că noi suntem creștini și când are auzit, tot timpul ne bâzea. Tot timpul. Și noi, cum eram mai mici, el în clasă 8-a ni se părea că e mai mare, știi? Și tot timpul venea la noi, tot timpul făcea scheme, tot se ne sperie că ne bate. Bă, eu vă bacă să te spocăiți, așa, așa le zicea. Și venea noi tot ridica picioarele, tot, ne, tot, tot cu chestii de așterea înainte noastră, știi? Și uh, eu, eu am crezut că odată ce devii creștin Te lasă oameni în panțe Știi, nu toate bâzii atâta m m -am, am înțeles că m-au bâzeit Cât timp uh, eram uh, Așa, eram, că eram din familie Și eram pocăit că mă, în clasa 4 Tot timpul mă ridicau învățătoare Că ura pocăiții și Cine-i În picioare, acum Ești pocăit? Da Stai jos Și atât timpul încerca să găsească lucru cu ce să, ce să se lege de mine. Și dacă ceilalți nu-și făceau temele, era ok. Dacă pocăitul nu-și făcea temele, primea doi. Așa, așa a fost chestia asta. Trecem, se mă vindeca rănile. Dar... Uh... Credeam după ce mă întorc la Dumnezeu, credeam că acum am întors la Domnul nu și nu-și mai se leagă nimeni de mine, nu mai am probleme. Problemele <laughs> nu, nu ori dispărut. Uh, Diavol tot încerca să mă necăjească. Și sunt mai mulți uh, care... Cred că odată ce vii la Iisus Hristos nu mai ai probleme, nu mai ai. Toată lumea te iubește, uh, lucrurile rele nu se mai întâmplă, nu mai pici și să agheți pantoful și se rupe, nu se mai întâmplă. Când ești creștin, îngerii te poartă așa pe braț, uh, mergi direct, uh, mașina ta o ridică îngerii în sus și când e la stop, mai trebuie să stai la stop, că te ridică așa îngerii frumos și mergi și treci dincolo. Deci, e fain să fii creștin. Ia, asta e viața de creștin? No. El docamite când uh, s-a întors scătat, și pot, sper să nu super cătă, s-a întors scătat la Dumnezeu. Și după ce s-a întors la Dumnezeu, a avut un accident cu mașina lui. Era, treaba să meargă la ceva desmembrări, în aleșo, a intrat un tir, era, dar era să îi levească mai rău. Și o intră și a avut un accident. Și vine la mine, țimite la tineret. Ce băte, te eu m-am întors la Dumnezeu acum. Fac ce zice Dumnezeu. Uite și accident la mașină. <gătă> Chi asta, știi? Era așa supărat, adică, de ce? Adică, eu vin la biserică, eu zice, mă rog, uite, uite ce mi se întâmplă. Cred că unii dintre noi avem ideea greșită că atunci când devenim creștini nu mai avem nicio, nicio problemă. Nu mai, avem, nu mai trecem prin dificultăți că suntem creștini. De dacă ești creștin o perioadă îți dai seama că nu chiar așa. Vreau să vă zic un lucru și uh, interesant. Cel mai sigur loc în care poți fi e în voia lui Dumnezeu. Cel mai sigur loc. Dar în voia lui Dumnezeu În tot timpul e fără probleme. Deci cel mai sigur loc în care poți fi e în voia lui, în centrul voii lui Dumnezeu. Dar în centrul voii lui Dumnezeu nu întotdeauna e lipsit de probleme. Părinții mei sunt creștini, au avut experiențe reale cu Dumnezeu. La vârsta de 11 ani eu primit o oveste că mama lui mea, bunică mea are cancer și a depistat-o târziu. Cu depistatul când avea gradul gradul 4. Și nu au dus la Oradea, că, cea că am aici, nu a zis anul au dus la Cluj. Și doctorii de la Cluj i-au dat două săptămâni să trăiască. În familia noastră, diavolul l-a lovit-o pe ea cu cancer. Uf, oh, dă-te, dar copilul Lui Dumnezeu și ei se îmbolnăvesc? Lui Dumnezeu nu îi păzește? De ce lasă să se întâmple chestia așa? N-au putut-o păzi? Păi cât o predică. Mai cât a spune poezii în Biserica în Pentecostal, ne-a putut Dumnezeu chiar pe ea? Vecina ei bea, fumează, niciun cancer. Chiar bunică ta cancer? Minune a fost că Dumnezeu chiar a lucrat și înainte ca doctorii să spună că ea va muri, un înger al Dumnezeu a vizitat-o în spitalul din Cluj. Și-a tens mâinile peste și a plecat. Dimineața următoare, duminică a fost la biserică ea. Și ce a trecut 20 de ani de atunci? Pentru că a vindecat-o Dumnezeu. Dar a avut cancer? Dumnezeu a vinecat-o. Am trecut printr-o situație dificilă. Tatăl meu, în 2003, în... cred că prin septembrie, eram și mâncam cu familia, frumos, la masă, chiar sâmbătă era, am vusem, de-aia porc, nu mă -am duc aminte, cred că eram, oricum aveam multe porcării acasă, de, -asta de mâncare de-așa de porc. Lune dimineața, mâncăm frumos, dimineața, Nu prea obișnuiam, dar atunci am servit. Și într-o dată tatăl meu se face rău. Și spune că îl doare mâna stângă și îl doară rău. Și se pune pe pat, îl ducem pe pat. Nu l-am mai văzut niciodată așa. Și mama zice, sună repede salvarea. Sună repede salvarea. Veniți repede. Bă, spun, de când am făcut telefonul ăla și până ori venim, mi s-a părut o veșnicie. Ce sunt ăștia? stă N-au benzină în ăză. Ce se întâmplă? Mă duc eu și aduc o mașină era ofens î greu, oricum, chiar dacă stăm să Martin, nu ia să de parte. Oricum, or până la urmă, or mor venit, l-o luat pe tata pe Targă. Niciodată n-a mai văzut imaginea aia la noi să vină ambulanța la noi în casă, să bage, bage ambulanța în curte, numai mașinile noastre până atunci erau în curte, cum a băga ambulanța în curte și o duce pe tata din casă pe Targă. Da, a te da, de ce te predico? Nu se poate, cum ne izolați așa ceva? dar voi strugiți toți Domnului. Cum? Dumnezeu lasă așa ceva să întâmple. Ei, de putea să moară, dar nu a murit. S-a restaurat complet. Și astăzi, doctori spunea că o să aibă, nu știu ce, o să poată să facă multe lucruri. Îi face tot ce a făcut înainte. Dumnezeul re... i-o restaurat sănătatea. Dar a fost un șoc pentru noi ca familie. La vârsta de 25 de ani, Mergeam să cumpărăm o mașină pentru familia noastră în Germania. În drum spre Germania, treci prin Solnok. A Solnok este o curbă. Nu era trasată bine linia albă. Și am văzut o mașină când vine în fața mea. Am vrut să virez, să nu o lovesc frontal. Eram în într-un vent roșu. Dani pe partea asta și mama și tata în spate. În momentul în care am virat, n-am mai putut controla mașină. Tata citea din Biblie. Și mama. Dani nu știu ce făcea, nu mai țin minte. Se juca pe computer, nu nu. Vă spune, nu mai țin ce a făcut. Oricum, tată era cu Biblia deschisă și citea din Biblie și mama. Și la un moment dat, de la virajul respectiv, n-a mai putut controla mașina și a început mașina să sare pe, de pe două roți, pe două roți pe autostrada, chiar acolo lângă somnul, când înainte mașina. Și în timp ce sărea așa, o lovit mașina care era în... N-am mai putut contă la mașina. o lovit mașina care era în partea dreaptă și a, stău, a început să, să mă învârtă în mijlocul autostrăzii. Și când, în timp ce mă învârtea, o venit o altă mașină din partea, din partea opusă și m-a lovit și m-a băgat în șanț. În șanț, nu numai că am intrat în șanț, Am intrat prima cu botul în șanț și ne-am rostogolit în șans și ne-am împrit într-un copac. Într-un copac. Au oprit oamenii, s-au circulația pe autostrada Solnoc și uh, au crezut că toți au murit. Dacă ați văzut, puteți să vedea mașina. Sami și eu, tot timpul o văd aici în spate. E o mărturie. A... Uh arată distrusă complet. Și um, pompieri au venit, au crezut că o să scoate patru cadavre de mașină. Nu știa cât suntem, dar să scoate cadavre. Și noi am toți am ieșit, fără niciun ajutor a niciunui pompieri. Am, înainte să vină pompieri și salvarea noi am ieșit toți din mașină. Singurul mod în care m-am zgâriat a fost la ieșire din mașină într-un geam. Dar nu m-a zgâriat nimica. Scaunul meu a mers miraculos în spate, că altfel plafonul meu era aici așa jos și îmi spărgea capul, dar miraculos s-o rupt ce au fost opririle la scaun și eu mers în spate ca eu să nu-mi lovesc capul. Capul meu nu a fost lovit la accident. Copacul în care am atins, dacă mergeam cu câțiva centimetri mai aproape de copac, unde s-a oprit bagajul, ne-am oprit în copacul respectiv, dar era cu câțiva centimetri mai aproape, el lovea capa, capului tatălui meu, Tatăl meu era sus, oprit, eram peste cap când ne-am ne oprit în acel copac. Și când am ieșit de acolo, o căzut din Biblia lui tata, un semn de carte, care scria Domnul meu este viu. Și când s-au dat jos din mașină, aia au căzut semnul de carte, nu știa unde e Biblia lui, dar semnul de carte era acolo jos. Domnul meu scria este viu. Oamenii când au venit poliția și au dus în solnloc la interviu, poliția vorbea cu noi ca și cum au fi niște sfinți. Nu ne venea să creadă că am reușit să scăpăm din acel accident. V-am spus toate acestea ca să vă spun un lucru. Ca și creștin nu e scutit de încercări. Dar ești biruitor. Ești biruitor. Nu scutit Și în această seară, în câteva minute care mai rămas, aș vrea să vă arat cheia cum ești biruitor din aceste încercări. Pentru că cei care nu l-au pe Dumnezeu n-au cum să iasă, n-au cheia asta. Voi aveți cheia. Ei rămân acolo, dar tu și creștin ai cheia. Mai trebuie să o folosești. Pavel și Sila mergeau la ora de rugăciune. Era în orașul Filipi. Mergea la ora de rugăciune și ora de rugăciune era lângă un râu. Și in drum ce mergeau ei, zilnic se întâlneau acolo credincioșii la râu. În timp ce mergeau, era o roabă care avea Duhul de ghicire și din ce motiv nu știm, dar spunea despre ei și ieșea, toată lumea știa că Duhul de ghicire și l-a necăjit pe Pavel. Și Pavel vine la ei și spune, numele lui Iisus ieși afară Duh necurat. Și Duhul iese... Pentru că acel Duh, ce era acel Duh? Oamenii veneau la el, la persoana asta și Duhul acesta necurat le dădea sfaturi, era ghicire, le ghicea despre viitorile, le dădea sfaturi, dar erau demonice sfaturile respective. Pavelul eliberează și oamenii care aveau... Uh, Patronii acestei roabe s-au supra pe Pavel și Sira și l-au dus la dregători și au spus oamenii ăștia, perturbă orașul acesta, trebuie să fie judecați, nu suntem romanii, ezidei, trebuie să fie judecați. Și așa de, de tulburată au fost cetatea și mulțimea încât acesti dregători au fost nevoiți și pe pediapsa criminalilor, știți care se era, pediapsa la, la romanii era să fie dezbrăcați și să fie loviți cu nuiele. Asta era o pediapsă care aveau ei. Și asta fac și cu Pavel și Sila. Dar teda dar ei sunt creștini, cum au ei puterea de oamenii ăștia îndrăciți să facă chestia asta cu Pavel și Sila. Dacă era un om tare în noul testament era Pavel. Nu te puneai cu Pavel. Cu Pavel. Și ăștia îl biciuiesc pe Pavel. Acum vreau să vă spun despre biciuiri, că noi nu prea înțelegem. Evreii Avea o limită la biciuiri. Era numărul 39. În legea lui Moise scrie clar, n-ai să dai mai mult de 39. A 40-a nu ai voie să dai. 39 de loviturea maxim. Era o lege la iudei. Dar știți care era legea la romani? Nu era lege. Îl bați cât poți. Și erau de ăștia, care nu mai erau așa ceva. Nu mai bătuși de ăștia cu nuielele. Și fiți prate ce faci cu Pavel. Pavel și stilea mergeau la rugăciune, mă. Vreau să meargă cum ar fi voi să vedeau steară de tinere. Așa, vreau să vină și el la rugăciune. Și se opriți, scot demonul afară, îți băgați acolo și încep să fie bătuți. Le-au smus hainele de pe ei și au început să-i bată. A început să bată. Cât? În una din epistolele lui, Pavel zice, am primit lovituri fără număr. Știți când primești fără număr? că nu le mai poți număra. Pentru că de multe ori le-au bătut iudeii, de cinci ori zice că au fost bătut de iudeii, dar au primit 39 de lovituri. De cinci ori au primit. Dar au primit lovituri de la romanii ăștia fără număr. Eu nu știu cum sunteți voi, dar tata avea-o în obicei la... Mai ca să ținem mână, avea aveau nuia când făceam prostii, ținem mâna și le dădeau cu nuiaua peste mână. Câți ați avut pe pedeapsa asta la voi în familie? Wow, eu o pedeapsă cunoscută, probabil, probabil predicată în școlă sau nu știu de unde știu ei. Ținem mâna, zice, și aveau nuiaua. Nuiaua nu era groasă, nu știu de ce pomera, era, salce, nu știu de ce era, dar oricum ustura. Ți-ai că tata îmi dădea, tot încercam să mă feresc, să nu nimerească. Și nimeni, câte ori când mă trăgeam, nimeni așa și pe colp. Auci! Ține mâna. Auci! Bun, pe mine mă durea că mă lovea tată cu... Ii! Pavel a fost bătut fără număr pe spate. Puni ele. Da. Dumnezeu, cum nu l-a protezat? Unde-s îngerea care să vină să, să le taie capul ăștia la criminale ăștia care îl bată așa. Dumnezeu face nimic. Pavel îi e bătut. Și Sila. Numai atâta. Îți e bătut și după aia îți e băgați în temnița Biblia spune. Acum, vă des vă la televizor când te bag în închisoare. Na, no, camin, nu știu ce. Acești stau acolo, au masă, faină. La închisoare. Na, no, uite, vrei să te un program de televizor? La care vrei? La acasă. Acasă te vezi, să te simți și tu acasă, nu? Bun. Păi la casă, te vei la închisoare, nu ce fai la închisoare. Nu a fost așa. Nu a fost așa. Pentru că pe vremea aia erau în, în anumite, eram peșteri așa făcute închisorile și închisoarea în care le-au băgat pe el a fost temița dinăuntru. Era temița normală și asta dinăuntru era cea mai bine protejată și era în adânc. Era jos. Pentru că veți vedea că temicelul s-a coborât jos. Era ca un fel de într-o groapă. Colonel băga pe Pavel Sisiina, cauzi că înainte Petru o scăpat din închisoare. Za, nu mai scapă asta că l-băgăm în temnița dinăuntru. A cum a imaginat ceva pe spate, avea rănile de la loviturile fără număr de bici. Și l-o băgat într un fel de peșteră unde era rece. Nu n-au fost destul că îl băge aici. Eu băgă și picioarele în butuci. Acest butuci, nu numai că prindea, era două bucăți de lemn care ținea să nu-ți miști picioarele, dar așa erau făcute încât trebuia ca să stai în butucii respectiv, istorici ne spun, trebuia să stai pe spate, să stai pe spate, pe jos, că nu era paturi în închisoare respectivă, cu rănile care erai și la rece trebuia să stai ca butucii și butucii era întindea în așa fel ca să te doară în continuu. Pavel și Sila or vrut să meargă la biserică și au ajuns în închisoare bătuți fără haine fără haine pe podeaua de ciment de piatră a închisorii cu butucii, cu picioarele împinse în dureri și trec trece timpul Și un dintre noi credem că viața de creștin în viața de creștin să trecem prin problemele de genul acesta. atât că Pavel a trecut. Și ce spune Biblia lui Zare? Cei care vor să trăiască cu evlavie vor fi prigoniți. Prigoniți. A început să placă când au venit tine la mine care s-au întors la Domnul și au început, început să râdă colegii de mine. Clau a venit să spună. Cătă mi-a spus. A început să le spune celălalt și a început te... Cei care vor să trăiască cu evlavie vor fi prigoniți. și ce le-a spus Iisus ucenicilor, ora. În lume veți avea cazuri. Dar zice îndrăzniți, eu îmbirui lumea. Este o cheie, că tu știi să folosești ca și creștini, poți să deschizi uși. Ea a fost închiși. Și în temniță și-au dus aminte că au ok la dispoziție. Că noi ca și creștini, noi nu putem să... Biblia spune că noi nu le luăm potriva cărnii și a sângelui. De exemplu, acum Faustin, înainte să se întoarcă la Domnul... Unde e Faustin? A fost aici. Nu-l văd. No, Faustin, înainte se întoarcă la Domnul, era, era cunoscut aici prin cartier ca mare bătăuș. Și îi minte că după ce s-a întors la Dumnezeu, spunea că Bă, când mă nevează unul, așa îmi vine să-l bat, zice, mai știu că mai o să aminte că sunt creștini, nu mai îl bat. Noi ca și creștini, noi nu ne luptăm cu, împotriva Pavelu, împotriva cărnii și a sângelui, nu. Noi ne luptăm împotriva căpătenilor, domnilor, așa. Că Pavel își dă seama că ceea ce a venit peste el e un atac demonic. Diavolul încearcă să oprească răspândirea Evangheliei și a dat seama că diavolul e la lucru. Și s a, -a dus aminte care okay, e o cheie. Și cheia asta e în tine. Cheia asta, oricând deavolul încearcă să aluncă, arunce ceva împotriva ta să te încuie undeva, poți ieși de oriunde de bagă el. Oriunde. Poți și. Noi suntem mai mult decât biruitori. Care-i cheia asta? Pentru că e o cheie. Pavel a înțeles-o. Sina a înțeles E ok care vă spun ce se întâmplă. O uităm de multe ori când suntem în circumstanțe dificile. Când mergi la doctor, Simona, și mergi la... Să faci analizele. E doctor spunea... O, zice Simona, tu nu știi. eu mai o, o bolă. Ce bolă am? Vă se bine, nu? Tu ai bolă, zice. De-aia mulți oameni la doctor. Că ei se bine, are rost să mă duc. Că tot găsește ceva acolo. Ai un gărgăune în ureche. Sau ce eu ce găsesc că ei... Tratament, tratament, duși cu apa de la noi, se vând de apă și vin și cu sticla și îți dă apă. Nu, dar vin la tine și spune, ai, ai, ai o bună. Reacția noastră normală e, domnule, eu te-am luat, domnule, când stau la biserică, evanghelizez, sunt la call center, mă întâlnesc cu oamenii, doamne, la echipa de alătura, chiar mie. Nu ca și creștini va trebui să învățăm cheia asta. Dacă o înțelegem cheia asta, vom putea ieși din orice deavolul încearcă să ne bage. Mai de multe ori uităm. Uit și eu uneori. Și vin anumite chestii, deavolul încearcă să aduce anumite chestii în potriva noastră. Suntem robiți și nu știm să folosim cheia. O Uităm. uitam să folosim. Și știți? Care-i e cheia asta care ori de câte ori diavolul încearcă și cum a făcut și cu Pavel și Sila eu, măi, i-o eu bătut eu închis în cea mai adâncă închisoare închisoarea dinăuntru este ok și-a dus minte de ea Pavel a miezul lopții și spune lui Sila mă Sila există o mod de ieșire aici să se gândește, vrei să evacuăm? vrei să evadăm? Cum vrei să-i în aici? Putem deschide ușa aia, mă, sila, mă? Cum să deschidem ușa aia, mă, mă pavel, mă? și în dureri. Mă, putem, ascultă-mă că putem. Cum? Oh! Cheia, trebuie să folosim cheia. Ei, dar ne creștinii n-au cheia asta. Nu au, nici nu știu că au, nici nu au. Și dacă ar avea o naștie să o folosească. Atunci și creștini ai cheia. Ai cheia. Pe la mesul noapte Biblia spune Pavel și Sila Pavel și Sila fiecătea să scrie. Se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu. Cuvântul în greacă este spune este cam așa tradus literalmente. Rugându-se, cântau cântări lui Dumnezeu. Adică nu făceau două lucruri, nu se rugau și cântau. Ce rugându-se cântau cânte, adică cântearele lor a fost o rugăciune de fapt. Făceau un lucru, cântau. Și cântare a fost o rugăciune la Dumnezeu. Cheia, vă spun eu care e Lauda. Lauda. Lauda a făcut ca zidurile erihonului să cadă. întreabă pe Iosua. Lauda. Da atâta de nenatural ni se pare nouă. Când noi ne vine să plângem. Noi ne vine să ne văicărim. Să mergem iară la doctor. În loc să mergem, să intrăm în camera noastră, să începem să laudăm pe Dumnezeu, noi ridicăm telefonul și căutăm specialist în domeniu. Na, Cluj! La București, dacă nu i e la Cluj! Și nu folosim cheia. Laudă! Când auzi oveșterea, ce faci? Va avea cheia cânta, cântări de la onda. Probabil e că unul îmi îmi stiți cântările. Dacă nu le aveam afișate. Ce faci? Ce cânți? Mm -mm, mm -mm, Chicken's. Bine ar fi să învățați cântările odată. Când ai ce cânta, dacă nu mai aștepți ca, mă, nu putem cânta. Puneți repede, o greșit. Mă, nu puteți cânta. repede. Nu va să cântăriile, mă, ca să știți ce să cânți. Amin. Dacă nu mai cânți cântări de astea de hovnicești. Și amânds bune. E foarte bune șale, numai Să răștii cântările. Dacă ești creștin de trei ani și tot vii cu caietul de cântări la tine, știu, când le înveți și totodată. La fiți atenți ce e aici interesant. Biblia spune că cântau cântările respective și uitați-vă, și cei și ascultau, cum cântau cântările de laud în inima lor, ce rugăciuni făceau ei, așa, rugăciuni de-astea în minte. Păi dacă cei închiși și ascultau, înseamnă că erau audibile. ți frică că, sefi, că vecinul tău aude că te rogi? Păi Daniel deschidea ușa. Deschidea geamul, adică. Doamne, tată, și era în poruncă să nu te rogi antui Dumnezeu. Deci crezi că îl interesează pe Daniel că e porunca împăratului? Mai mare împărat e Dumnezeul meu decât împăratul care îi pus peste imperiul ăsta ți-e rušine să te rogi cu voce tare ți-e rušine să cânci cu voce tare în camera ta mi-aduc aminte camera lui Dani e înspre stradă dacă trest pe langa noi el n-are oricum perdea poti să-l vezi bine ce faci ti ui nu serios că n la el în camera să-l vezi deci dacă se rog poti să-l vezi tot, tot tot dar nu Este, no, da, e transparent, dar n-are nimic de ascuns. Asta e, e camera lui, poți să vezi ca în că. N-am Holland, nu înțeleg mai, nu perdea nimic. Eu te uite la el, e de niște. Și el când el când se închina, se închina și lăuda pe Dumnezeu deschidiam, deschidea jāmurile și strada i, e, no, mi-e chiar acolo și vecinul, de doi vecini acolo aproape de noi. Și el când se laudă, când îl laudă pe Domnul, nu e așa, cum să zic, noi ca și Ei, are stilul lui propriu wow, urlă și laud așa cu, prin strigă-te, chiuit și așa mai departe și mă opri totaltă vecinul trăgeam parca, mașina lângă mă opri vecinul și vine la mine și auzi, da ce cântă frate tău acolo? Zice? Nu, nu, nu știu eu despre ce e vorba zice, dar, eu știu că suntem creștini sau, zice, nu știu, dar n-am auzit și eu la televizor da cale ca cântări de alea n-am mai auzit, ziceu Adică Pavel și Sila cântau cu voce tare, nu așa, folosim cheia, știi, pe, pe silent. Pe silent, pune-mi cheia pe silent să folosim, nu cu voce tare începeau să cânte. Cu voce tare, nu, ți, nu era frică de ce, de ce îți frică din baică-ta că o să te aude, pe Dumnezeu în camera ta. Folosește cheia care o ai și când faci acest lucru te poți să aștepta ca uși să se deschidă. Te poți aștepta ca uși care au fost închise să se deschidă. Mi-aduc aminte ca biserică, când era problemă cu parcarea și vecinii tot încercau să ne fură din parcare cât mai mult și așa. Mi-aduc aminte când am intrat în, în laudă ca biserică. Dumnezeu a început să -mi miște. Mi-aduc aminte duminică, intrasem în laudă și am cântat și am venit înainte Domnului și s-a deschis o ușă. Nu știm Nu știm cine. Pentru că noi am mers până la primar și am vorbit cu el. Nu-i drept ceea ce se întâmplă. și Cineva a învârtit inima lor. A... Ceva s-a întâmplat. Că nu dimineața, în timp ce eram cu familia la micul dejun, sună de la primărie. Sună viceprimarul la noi acasă. Deci, auzi, fost... s-a rezolvat problema. Cum? Când noi, vinerea, am fost la voi și cum s au întâmplat? Lauda, deschide uși. Ai o boală în trupul tău, continuă să lauzi pe Domnul, continuă să... Și când venim aici toți împreună, tu nu... Mulți nu folosești cheia, vă văd. Țină-și -ți un bozonar, că tot închis o să fiți. E decizia voastră. Cei care folosesc cheia, care intră în laudă, dar nu așa, cu toată inima. Nu că așa numai de formă, știi? Ii, ii, ii... Nu, cu toată inima să te închină Dumnezeu, cu, tot, cu toată puterea ta. Și în momentul când faci aceasta, te poți să aștepta ca uși să se deschidă. Uși să se deschidă. Nu știu în ce te-a băgat diavolul, în ce te-a închis diavolul pe tine. Dar dacă tu cânți și lauzi pe Dumnezeu, zidurile vor tremura. Și s-a și -a întâmplat. Un cutremur a avut loc în acea închisoare. Știți când nu mai a avut loc înainte? În fapte 4, când s-au rugat ei la oaltă, ce S-a cutremurat Locul unde erau ei Cristi, e așa Când a fost ultima dată când un pic s scuturat Blocul când a rugat? Ar fi ceva Tot să știe, când se rugă Cristi, ne mutăm afară Se scutură tot Scutură blocul Cred că noi ca și creștini ar trebui să învățăm de la Pavel și Sina să folosim cheia asta. În ce te-a închis diavolul în ultimul timp? Îi tineri și îmi spune păcate care diavolul i-o legat și se închiș în închisoarea aceasta păcatului, nu poți scăpate de păcatul ăsta. Dacă ți-ai ridicat glasul, dacă ai cânta și ai lauda pe Dumnezeu, folosește cheia. Dumnezeu trimite îngerii Lui Și culmea că nu numai pe tine te poate libera, liberați și pe cel de lângă tine, să vadă, să vadă și cel de lângă tine cât de mare e Dumnezeu. Că nu numai pe Pavel și Sila, pe toți temnicerii. Uite, domnule, ăsta e Dumnezeul lor, ăsta e Dumnezeul mare. Când venim, suntem la cort, restaurarea cortului lui David, când venim aici la biserică, vineri de vineri, tu folosești timpul care am pus pentru laudă și închinare, folosești cheia asta. A cu toată inima ta. Sau ești în retras și spui că ea nu prea crede Și să rămâi acolo închis și rămâi acolo închis până când deci tu să o folosești. Îl voi lăuda și eu. Dar nu numai aici, ci acasă. Ci acasă. Când auzi, Robică, toți aia care au copiat la examen, toți s or trecut, mă-ntoi picat că tu n-ai copiat și nici n-ai învățat să ziceam. Și tu pici la examen, Robi. Sunt mai incredibil numai eu, că n-am copiat pic la examen. Mergi și te rogi. Doamne, tu ai dai putere să învăd data viitoare, să în notul Și ce să laos, pe Dumnezeu. Folosești cheia. Când auzi că ceva se întâmplă în familia ta, am un tiner, te droagă de pentru maică-mea, te droagă pentru... Spunea, intră, intră în odaia ta și folosește cheia care deschide uși pentru că din orice temniță, cât de puternic ar fi, nese te poate libera dacă ai și tu. dacă ți-ai sa glasul. Ai putea să vezi cu tremure. Și locul care te ține ar fi ar, fi, ar fi cutremurat. Pentru că tu l-auști pe Domnul. Amin. Și s-a făcut în cerul după ce s-a plantat asta. Pe mie cerul a venit la i pava și sira. Și și s-a spus Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Eu cred că atunci când noi ne laudăm pe Dumnezeu, vor veni prietenii noștri și te vor întreba, Sisi, te vor întreba Albert, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? De ce? Pentru că vor vedea puterea lui Dumnezeu. Eu cred că atunci când noi începem, vom începe cele 21 de zile de post și rugăciune și începem duminică seara cu o de laudă. Cu o închinare profetică, de fapt. Și vei veni aici la șase până la șase jumate la grupe de studii, după aia venim aici jos și două ore și îl vom lăuda pe Dumnezeu. Pentru că știm că asta e cheia care deschide uși. Ne vom ruga și vom, vom începe postul acesta, două șonea de zile, în care cei care vreau să vă implicați, vă rugați zilnic 15 minute pe zi și postiți o dată, cel puțin în perioada asta, dacă puteți, în fiecare săptămână, în cele trei săptămâni. Și noi credem că vom deschide uși Și tinerii care vor veni la conferință Vor fi eliberați În asta credem Chinarea deschide uși Și tinerii care vor veni la noi La tineret ne vor întreba Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit Și cei care vor veni la conferință Ne vor întreba Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit Pentru că vor vedea puterea lui Dumnezeu Atunci se întorc oamenii la Dumnezeu Când văd puterea lui Dumnezeu la lucru Amin? Ha det